Eilabetean behin gurekin izango dugu patxi behuet kasetaria egunon? Egunen. Eta zuk gaur egun uh, Parisen uh, zira, Leu Monden zat lanean ari, hor xare uh, sozialetaz bere zikiago uh, arduratzen uh, zira, eta funtsian gaurko gaia ere hautatu duzuna xare sozialetatik uh, ateratzen duzu, traola bat, hashtag bat, dublepen uh, deitzen dena, zer da hor dublepen uh, aipatzen delarik zertaz ari duela hilabete bat sortu den uh, traola bat da, beraz traola bat Twitterren da, jendek hainitz beriatzen duten hitz uh, bat, gai baten inguruan, eta hor sortu dute uh, dublepen traola, zigorbiko itza, uh, beraz emazte batek sortu, uh, sortu du, Montpeliergen uh, ukanduen esperientzia bat iburuuz, izan zen komisialdegi dat, seksuera uh, sobaten kontrako charlaketa uh, bat egiteko, Uartu zen politzen agerra ez egokia izan eta hasi ah, zen horrik hodatzen Twitter eta uartu uh, da askkifite, beste itztzenmaztak ere uh, gauza bera bizi izan zutela komisalde joortan ez zi Sirski hartuak poliziak pixkat horien kontra trufan eta azkenean etzer ha beste uh, importantantziako esalaketa uh, bat. Agira ez egokia, egiten zorrik uh, zer ziren azkenean erraititen zituen hitzak edo adibideak, Eskifite polizea galegin diote ea plasek hartu zuen edaxo horiek ezebitzean, etzelain importanta egan ez, behar berak zituela filmak egiten eta azkenan Hulertaraziz enbazteari behar baetzela ahont uh, denak izanaren falta, pixkat bere ere uh, horretan zela, bere uh, eganak pixkat bat uh, ezain uh, askarkixin esten. Montpelieko uh, komisialdegian beraz gertatu zen hau eta azkenean bere aidatzion doan, Montpeliegen ere ber gauza bizi zantzutenak uh, mintzatu dira, baina nurguna goion da ez? Eta, eskifite, uh, wartu da, Twitteran bidez, bieztainitze maztek ele, gau sabela bisi izan sute la, frantiako arren bat, komichel de Gitan, eta, sortu dute, uh, collectibo bat, bela strahola hori ikusteko eazon bat lekukotasun biltzen ez eta bieguez mila uh, bostehun bildu uh, dituzte eta sortu dute webgune bat wP naintzen dena eta hortan ere badira bostehun uh, lekokotasun Frantziako bat hiritakoak uh, so egin dute Euskoleriiko egite uh, ondietan ere izan zirennez an artean uh, baiionami egtzen edo angelun ez dira izan Baan uh, Sekulan, barimba dira, lekukotasun batzu, eh, webkune hortan emaiten aldea, dira. Mm -hmm. Ados, eta beraz kolektibo bat uh, muntatu da, horrek uh, presio zerbait emandu, ala ere? Bai, ezkenan, dira, uh, kolektibo horrek, gal, galegin du, ea, Gerald Armaneri, uh, barne ministroari, zerbait uh, egiten altzen, lehenik Montpelierreko prefeturak zuen uh, lehen erropoztu eman ezan, ez etzela... Uh, Ez zela, fitxik uh, ikusteko horik, baina uh, leko eta azkartuz uh, joan ez, azkenean darmanenak ere uh, hartu du uh, itza eta errandu inkesta bat uh, sortuko zuela, Frantzia mailan uh, ikusteko ea komisialdegitan doela uh, egtan den ajera mazteeri eta erganez mazten uh, agerara hobetu behar dela egiten, de berla poliziak eta azkenean hobeki uh, formatu salaketa hori hobeki uh, errezebitzeko errespetu uh, gehiago erakusteko azkenen. Oran ezer diozu sare so sozialelek uh, ondorio positiboa izan dutela hemen edo azkenean hitz uh, batzu baizik ez direla da jamanenen eta bisskata antziak izango direla, Sare sozialetan bisxikatan azten den bezala hori ikuiko belenik uh, sortu dunik akzer uh, emanen duen beina hor uh, aager uh, den gauza inportan uste ez da sare so sozialelek laguntzen dute hainiitz uh, biktimen uh, lekukotasunak elkartzen eta ikusteko uh, azkenen erakusteko jendeak uh, estrela bakararri lakotan estrela bortsaz uh, bizi zen duten esperientzia dela beharba da bakarrik horien uh, arazoa beina arazo handiago bat bad dela beharbadaki bela beraz. Ola lekukotasunak bilduz, behar batzutan arazoa hundiak euh, ateratzen aldirak amporat. Ebe hundza, dublepen deitzen dena eta traula hori xarean arrapatzen aldena eta ramezala webgune bat ere sortu dutela, lekukotasunak ekartzeko. patxi behruat gurekin ginoen milezker? Milezker,